A Szerintem a lehet, a kutató... nagyon egy nagyon picit összegek egyharmada, harmada, amikor a között, akkor is képes közép, közepesnek az unia. Fogadni azt, amit történik. Mm -hmm. és, és el a És annyi a lényeg, hogy én korlátozott infokrácia, hogyha a bizonyos parlamenti képviselőknek a fejére ráhúzunk egy ilyen McDonald's zacskót, és akkor válasszak közülük. És akkor azt mondom, hogy a bal oldali a piros pólóban, vagy a jobb oldali a zöld pólóban. És hát majd ahogy hozzá, végül is én választottam, nem? És amikor leveszik a fejükről, ha a az zacskót, akkor kiderül, figyeljetek, hogy egyébként egy folyamatos egy egy burkolt McDonald's Donald reklám, egyébként a speech-en. Nem kis pénzeket akasztok le ezért. Ügyes vagyok. Szóval, amikor leveszik a fejükről az zacskót, akkor rögtön kiderül, hogy, hogy jól választottál, vagy rosszul. Hát nyilván korlátozott információ mennyiség alapján választottál. Tehát megtudhatod például a jelölteknek a keresztnevét. És akkor a keresztneve alapján választ. is az adam hogy néhány betűt, és akkor egy kicsit ilyen ja. is át lehet aha, aha. Ja, De hogy ne csak közelítsünk ehhez. Képzeljünk el egy valódi demokráciát. Tom, ez, ez viszonylag nehéz ezt képzelni, de képzeljük el, képzeljük el a valódi demokráciát, ahol a választás egy teljesen lényegtelen mozgattá válik, mert a kormányok tevékenységét a munkájuk alapján ítélik meg, és az ellenzék tevékenységét az ellenzéki munkája alapján, és négy évente nincs is gyakorlatja a kampányt mire mi szükség lenne kampányra egy olyan demokráciában, ahol az emberek valóban érdeklődnek a közügyei, mm -hmm. hát, jön, a ez politikusok jön. valóban, érdeklődnek, közügyei, én, már, én már nem maradtam, én a kommunikálnak, de... Jó, egy az az Star Trek, de én a, a Star Trek tudtam követni, de ez most már egy kicsit nagyon elszakadt, ez, elszakad. ez már nagyon elszakadt, ez a fontáziálok, olyan vidékkel, és tényleg ezt, hogy el. Egyáltalán, tehát ez ilyen nagyon-nagyon. Tehát, hogy a négy évre helyezném a hangsúlyt, és a négy évenként az a négy évből következne valamilyen módon. Tehát mi a fenének egyáltalán ez a kampány? hát Kunce azt nevezi demokráciának, amelyik őt pajzsra emelte. Értelemszerűen mindenki azt a rendszert dicséri, és a demokrácia, mint legalább Pajzson volt. Tehát írtva, ezért csak egy pajzs melletti kisebb pajzson próbált valamilyen szinten lenni, tehát ő konkrétan még ezen a akármilyen modellen belül sem volt maximálisan sikeres egyébként. Jó, hát folyamatosan a, folyamatosan a hatalom hónai vízén. Ez úgy is meg lehetne fogalmazni, úgy. hogy Kunc Gábor ugyan összes liberális elvét, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy választásokon bármilyen eredményt elérni. Nem, de ha legalább talált volna helyette másfajta elveket, de, nem, de ez, erre nem volt gondja. De azért a Kuncinak a, az utolsó gesztus az Igen. Tehát az az egy, az az egy liberális gesztus. Hát az, az, volt. az lett volna az utolsó, de azóta is volt egy csomó. Ezer rontja el, tehát ezer rontja Igen, le a képet. Igen, hagyjuk egy kicsit, kicsit hamis hangok darítják, de... Igen, főleg azután, hogy jó, de hamar már tartunk. Fölszólította ő is Orbán Viktort, hogy legyen szíves, ne beszéljen október március 15-én. Mert hogy Orbán Viktor bejelentette, hogy beszélni fog. És nem csak Kunce, Lendvai is nagy hangon felszólította, hogy ne szítsa tovább a feszültséget. Beláthatatlan következményei lehetnek annak, hogyha Orbán megszólal. Miért nem, nem javasolják azt, hogy legyen egy nem szólási szabadság is? Egyébként ők, ők most ezt kitalálják, hogy eddig volt szólásszabadság, most tulajdonképpen egy ilyen ellen, Hallgatási ez, szabadság. De, de, Hallgatás. tehát, hogy, hogy legyen szabad az embereknek nem kimenni az utcára, és ők ezt, ezt, ezt megkövetelik. A szabadságban. Ezt, ezt, a... ezt elvárják tőlünk. De az egy Tehát igenis ne venjünk el. Az azok, ezek a kategóriák, hogy megkötelesség, ezek nem érintőlegesek. Tehát, hogy ezek éppen, hogy egy, egy képzeletben is a nem gyülekezési gyülekezési így, Hát igen, egy, de nem hát az a baj, hogy ez a, a nem gyülekezési jog az oké, a nem kötelezettség. Az a probléma. De, de figyeld, figyeld meg, hogy ez, ez ugyanígy működött, mert a, amikor azt mondta a, a kunce, hogy ő, őt azért nem verték meg úgyis, mint képviselőt, mert ő nem volt ott, minek nem takodat mi megmentek oda ugye fideszék Ezt, és, és kidomborodott itt ősszel, hogy itt mindig a, a csendes többség vagy néha vagy milyen tudom. aki érteti Magyarországot igen igen tehát ez a ez a nem gyü, igen is ez a nem gyülekezési jog csak eddig nem fogalmazták meg tehát ő, ők a nem gyülekezési jognak a gyakorlói ők a csendes többség a nem demokrácia Tulajdonképpen ez a nem gyülekezési jog a nem demokrácia nem joga. A, a, tehát, <laughs> igen, egy nem igen igen Egyébként e, szerintem különösen fikás, hogy Kuncegából és Lendva Ildikó csitítja Orbán viktor hiszen ők egész politikai pályafutások alatt, itt Kunca kb. múlt idő Lendva nem tudom, e, az volt az ő jellegzetes, hogy ők, ők azért mindig azért a kiegyensúlyozottságra, vagy legalábbis a nyugodt hangra, az, a nem szításra, a, a nyugalomra intettek már csak példamutatások által. Hiszen azért tudjuk, hogy legjobban példamutatással lehet másokat befolyásolni. Ők Orbán Viktornak olyan példát adtak, hogy ezek után már elmondhatják, hogy talán Orbán Viktor is most már visszafoghatna magát, hogy ezt ők megtették. Hát igen, hát nyilvánvalóan látták őt, főleg Lendol Jüdikón, aki azzal a végtelen nyugalommal. Az a, de tényleg azzal a a, a, tényleg a, csak, a, csak a keleti bölcsekre jellemző belső derűvel szemlélte az országban zajló folyamatokat és hát minden oka meg is volt rá látványosan. Tehát tényleg érdekes egyébként, hogy a politikai ellenfél elhallgattatásának mennyiféle módja van. Tehát, de Ez azért nem módja, tehát nem hiszem, hogy Orbán Viktor ettől hallgat vagy szólal meg. Nem, hát gyakorlatilag, de nem, hát ők, hogy, nem, hogy, hogy egyáltalán ő felszólítja a politikai ellenfelet, hogy azt hallgasson. Tehát egy, egy, én vagyok a kormány, én politizálok, én így kvázi bármit megtehetek, legközelebb ö, három év. És két hónap múlva lehet szó egyáltalán arról, hogy nem döntök, Te pedig légy szíves be a pofádat. De most ezt nem úgy értem, hogy így, így, kvázi fogva a pofádat. Tehát így. A szó fogja be a pofádat, mondom, ne beszéljé. Ne, ne... ne mondjad, ne hallgassá. De tehát... most nem ne, ne meg érte, de ez az első dolog, amit a Gyurcsány úgy mond, hogy szerintem szó szerint kéne venni tehát hogy visszaadni az embereknek március 15-ét. Csak nehogy úgy legyen, hogy az emberek ezt komolyan veszik. És hogy nem az Orbán Viktor fog beszélni, hanem talpra magyar, érted? Az az lenne a március 10-t, adják, adják vissza az embereknek. az embereket március 15-e emlékét. Ezt azért úgy értékem. Az az az az és az a biztonság kettő a kordont 31-én akarják lebontani, Világos. amit egyébként nem egész. Ez lehet visszaadni az embereknek március 15-én, van ő is négy. Esetek és április valaki... 4, miért nem, miért nem tartják tovább a kordon? Április 4, május 1, csupa ilyen veszélyes ünnep jön utána. Hát önöképpen javasolni jó. kéne, hogy igenis tartsák meg a kordon, ne bontsák le Máci, ha már ott van, jó, hát imen, akkor tartsanak a szerint, előtte. Szerintem ugye annak idén táncsit hozták ki a börtönből, tehát lehet, hogy a csak egy gesztus gyakorol, hogy legyen most is konkrétan a népnek hova elmenni. Világos. Jó, én hozzáláncolom magam a kornóhoz, hogyha szét akarják szedni, csak a testemen keresztül. Én azt nem engedem el. a hiszen meg kell védeni a parlamenti képviselőket. Mi hogy a mászkál bárki. bárki. Nemzetbiztons Igen. Nemzetbiztonsági kockázatok már be onnan. Hallottuk, hogy mi saját felelőtlenségüktől is meg kell védeni a politikusokat, de. testünkkel védjük a kornókat. De ez a nem a pillanatban, hogy eltűnik onnan a kordon, abban a pillanatban meg vagyunk foszva lehetőségünktől, hogy március 15-ére méltó módon emlékezzünk. Ha megszűnnek ezek a, ezek a súlyos ra, rabláncok, amelyekben jövünk, akkor hogyan idézzük fel azt, a, azt az élményt, amit annak idején Petőfi, Vasvári, Jókai játélhettek? Hát hogy tényleg sem van fölöttünk egy talp, ami éppen az arcunkon tapos. Ez az, ez az élmény alapvetően hozzátartozik ahhoz, hogy március 15-ét megéjjedt. Most gondolj bele, elvinnék a kordont, és ott lenné a nagy büdös semmibe, a nagy büdös bunkószabadságodba mit csinálják? Milyen lelátás? Nem, nem is érted, hogy mi volt annak idén ez a nagy lázadás, egy vákum lenne. Még, még egyébként a 56-ról is, hogy gondoskodtak, hogy ne csak a hivatalos, unalmas megemlékezések legyenek, hanem egy igaz interaktív. Igen, igen, igen, azt a bevonták. <hih> megkapta a nép, amire tényleg várnak, hogy elérhesse az 50-es években történelmet. Igen, ez is fantasztikus. És hogyha belegondolsz, hogy mekkora dolog az, hogy a nép, a társadalom az erre megfelelő módon tud. Válaszolni, és volt nála két akkumulátor meg egy húzal és be tudta indítani azt a tankot. A le, ez a csodálatos, hogy a nép a lelkét beleteszi gyakorlatilag ezekbe ez az akkumulátorát, meg az akkumulátorát, a sajátját, érted? amit otthonról fúszott ki. és és elindítja vele azt a tankot, tehát beleleheli a forradalmat a díszletekbe. Hát nem csodálatos? Amerikában, ha jól talán a függetlenségi háborúra emlékezett, be fogtak öltözni ugye a kórhű ruhákba, és egy kicsiben minden közösség előadja maga kis függetlenségi háborúját. Tulajdonképpen nem hirdettem a kormány, hanem egy alulról jövő kezdeményezésnek engedve végül is lehetővé tette ugyanezt október 20 án és ezt teddzi valószínűleg március 15-én. nekem... Hogy is fogalmazzak? Én, én, én azt szeretném, hogyha, hogyha ez ténylegesen, tényleg a mi ünnepünk lehetne, hogy, hogy ne vegyék el tőlünk. Ne... ne Végig úgy is elveszítik. Nincsen állt. értéke a szabadságnak, ha csak úgy megkapjuk tőlük. Szeretnénk, szeretnénk a két kezünkkel megdolgozni érte. Szeretnénk az utcakövekkel, a, a tonkokkal. Na várjál, ne ez nem olyan egyszerű, mert most folyamatosan megy már az agymosás, hogyha bárki bármire készülne, március 17-én, akkor tudjuk, hogy kihez lesz hasonló. Ahhoz a, miért kiderült, hogy alkoholista, vagy csak részeg volt az a, az a terrorvideós, az a B. Tibor, vagy mit? Jóha! Hajléktalat meg szégyelje magát. Szóval azért látunk ilyen modelleket, hogy, hogy aki netán ilyesmire készülne, az rögtön terrorista. Hát ez az indexúságíróan annyi pénze nincs, hogy a komplet országot leítesse Na jó, de egy, egy haj, hajléktant elég volt. Bár új Péterről azt nyilatkozta, hogy nincs az indexes újságíróknak annyi pénz, hogy másokat. Jó, ja, a állnak? kicsi szívem megszakad. Jaj, ilyenkor, de tényleg. Ez, ez szörnyű. Tehát nincs egy diánosós borszeszre pénz. Ők megtennék, tehát az, az ele nem, nem <gül> hogy, hogy ez, ez, ez a gyakorlat ez talán nem helyes. Ugye, <gül> de, de ez a, úgy tűnik, hogy ez a különbség Frej Tamás és az index szerkesztősége között. Frej Tamásnak megvolt a pénze arra, hogy megvásárolja azt az amatőr színészt, aki később eljátszotta számára a bélgyilkost. Ez az, amit az új Péter úgy tűnik nem tehet meg. 281 Reklám! Visszak <tört> az időt, Chevrolet modellek travályi áron. Vásároljon most Chevrolet és még a 2006-os árakon kaphatja meg őket. Spark 1.799.000 forint. 4 ajtós Aveo 2.199.000 forint. Vagy millió 2.699.000 forint. Chevrolet, az igazi plusz. Chevrolet Gyulai, Budapest, 17. kerület, Pesti út 5. Telefon 256 0036. Infopont a 88.1-en Reklámot hallottak Legfrissebb tűzsde híreinket hallják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 a került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Van itt egy jó csomó SMS. A kordont nem bontják le, mert reggel azt mondták, kommunikáció zavar volt, március 31. -e, egy júniusig marad. Micsoda? Csak kommunikáció zavar volt a március 31. -i időpont, és ezért júniusig marad a kordon. Voltam, 특히... MM. négy, egy. Töthet, a mondtam, én április 4, május 1. Tehát már bejelentették, hogy március végén lesz, lesz szétszedik, és most nem. Ne kommunikálj. De mi az a hazudtunk, az kommunikáció zavarnak hívjuk az új beszélszótárban. Vagy pedig, pedig úgy hívjuk, hogy a politikai elit hazugsága? Jó, hát, mi vannak bizonyos dolgok, amiket nem lehet letagadni, mert így a fonémák abban a sorban hát rendezőnek. hogy összedik. politikai előt és hazugság, tehát ez teljesen találkozás. <gül> mert... <gül> Eddig és ne tovább, mert fideszes seggyalók vagytok, írja egy független őrbocsán is rác, aki látjuk, hogy az irónia nagy nagymestere. Minket keményen fizetnek azért, ha uh -huh, egy tudni kell. Gyerekek, ti valóban ennyire hülyék vagytok, vagy egy picit rájátszotok? Ó, nem, De tényleg nem kenyer a hallgatóinknak az irónia. Nem, nem jár. Két hallgatónak legalábbis a, az SMS írók között. Hát mi valóban ennyire? Te nem hallgatunk keret, kenyere az irónia. Mi az, hogy adják, adja vissza március, mi az, hogy adja, adja, adják vissza Március 15-2? Kivette el? Kinél volt eddig, kedves? Aztán Ferenc-től kéne megkérdezni, aki azt nyilatkozta, hogy adják vissza. Nem mi vetettük fel, hogy adják vissza, bár csatlakoztunk, de, ugye feltűnően az ötlet. Tényleg mindenkinek a miatt, de a gyurcsány hülyesége miatt is már mi kapunk. Mi <gül> kell megmagyarázni, akkor. Pedig lehet, hogy bekerülhetünk esetleg a kommunikációs stábba, és akkor nem fogjuk itt mulatni az időt a rádióban. Sokkal jobb dolgunk lesz. Hát nem követünk el olyan hibákat, hogy 31-ét bejelentjük. A konceféle szd hol van már a 89-es szamizatos főpolgármesterhez, aki ma nagyon utálja a tüntetéseket, kérdezi Bunda Petty szomorúan. És a foltja. Na igen, de hogyha emlékeztek még a taxis blokkádra, amit az... SDS és a Fidesz közösen rendezett. Emlékeztek rá? De az milyen egy törvénytelen akció volt, és ez az SDS, aki annak idején taxisblokádot rendezett a törvényes hatalom ellen, most kitünteti a Gergényit azért, mert szétverik a tüntetést, holott ők annak idején taxisblokád, holott a taxisblokád, mennyivel durvább volt, gondolj bele, mennyivel súlyosabban sértette a jogait a lakosságnak. Mint, mint, mint ez a mint ez a Suttérend. Csak hasonlítsd össze a kettőt. Tehát az egyik az megbénította a város életét. A másik az meg meg a, a, a, o, o, oda, oda hugyozott, meg ott búlizottak a hősök terén, és ott, ott, ott lopogtatta az állászót. Hát ez volt a, az De az nem értad értad a... Hát te nem érted az, az iróniát, te nem érted az iróniát, hát Ez egy irónia, az SDS egy ironikus párt. E, hát e kép, e az e az, e az, e az irónikus, a még létezik ilyen, hogy SDS. Azt mondtad, hogy az az SDS, aki a taxisból, hát innentől tökéletes a mert ennek az sds nek már nagyon kevés köze van ahhoz az sds hez Tehát túl azó, hogy egyik SZDSZ-szel sem Tettem sem azzal, amelyik a tasztus blokádot szervezte, sem azzal, amelyik most szétven. Már csak azért sem, mert mi, a, mint megtudtuk az előbb, mi a Fidesznek a fenekét, mit is. Igen, de, de akkor de. viszont régen egyet kellett érteni ez azért, mert korábban ők közös jelölteket indítottak, és. De volt de a Gábor. Volt a kicsit más nézőpont. De akkor lehet. még más volt a gazdám, tudod. Szóval, szóval hogy is szólította a vagy Orbánt arra, hogy ne beszéljen? egy A Fidesz nagygyűlést tart március 15-én délután. Orbán Viktor maga jelentette be, hogy a rendezvény egyik szónoka ő lesz. A Fideszes demonstrálóknak azonban nem kell várniuk a 48-as ünnepig, pár demonstráció vasárnap is lesz. A Fidesz elnöke a közszolgálati televízió esti műsorában beszélt március 15-éről. A párt rendezvényéről egyelőre annyi tudható, hogy délután kezdődik majd. A helyszín kiválasztása Fideszes források szerint egyelőre azért húzódik, mert az állami ünnepségeket szervező miniszterelnöki hivatal a szóba jöhető közterületek jelentős részére már foglalást jelentett be. Március 15-ig maradnak utcai demonstráció nélkül a Fidesz hívei. A párt ugyanis február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapjára is nagy rendezvényel készül. A párt a terrorháza múzeum előtti területen az Andrássy úton tart demonstrációt vasárnap. Az Index információi szerint elfogadta a Fidesz felkérését Schmidt Mária, az intézmény igazgatója is, így Pokorni Zoltán és Szájer József mellett ő lesz a rendezvény egyik szónoka. Orbán Viktor a radikalizálás politikáját folytatja azzal, hogy beszédet mond március 15-én értékelt a Fidesz elnök bejelentését Lendvai Ildikó. Az MSZP frakcióvezetője szintén a közszolgálati televízióban reagálva kijelentette, mintha nem tudná pontosan, hogyha ő a terrorházai főpróba után március 15-én megint abban a hangulatban, amit már megágyazott a kormány elkergetésére vonatkozó többszörös felszólítással, politikai beszédet mond, az a demokrácia és a pucs határán van fogalmazott a szocialista politikus. Amit Orbán Viktor csinál, folytatta Lendvai Ildikó, az borzasztó, nehéz, békés, megnyugtató, progresszív, az ország jövőjét szolgáló politikának nevezni. Ez egy tudatosan a stabilitás ellentörő, tudatosan a négy éves ciklust megkérdőjelező politika. Orbán Viktor, álljon ki és mondja, hogy nem akar ribilliót március 15-én, mondta a gazdasági miniszter az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában szerdán, arra reagálva, hogy a Fidesz elnöke beperelte, amiért a közrádionak adott interjúban azt mondta, az ellenzéki vezető március 15-ből polgárháborút szeretne csinálni. Álljon ki, mondja azt, hogy nem, nem igaz, ő nem szeretne ribilliót, csendes ünnepet szeretne, vissza szeretné adni az ünnep méltóságát, nem szeretne árpászávos lobogokat látni és az alatt szélsőséges, erőszakos radikalizmust az utcákon. És akkor én leszek az, aki el fogom ismerni Orbán Viktor szavait, és vissza fogom vonni a sajátomét, fogalmazott Kóka János. Hát Orbán Viktor szerintem az tuti, hogy így, így remegőt érdelvárja, hogy Kóka János elismerje az ő szavait, de nem? Ő azt én Én azt meg. érzem a legnagyobb problémának, hogy nincs ki a a 12-es karika, mert hogyha valaki mostanul a történelemből esetek, hogy mi az a pucs, és esetleg ide kapcsol, és így azt hallja, hogy ha Orbán Viktor Máztis 15-én beszédet mond az a pucs, akkor lehet, hogy holnap meg fog bukni történelemből, vagy állampolgári ismeretének. Ez van. Orbán megszólal a 15-én, az a pucs határán van. Tehát ott tartunk, hogy beszélni ebben az országban, az határos a pucssal. Tehát beszélsz, az kvázi pucs de most akkor Kérdés, hogy az mi volt, amikor Gyurcsány hátba döftem egyesít és átvette tőle a hatalmat. Mert ha, tehát, hogy az ha, a demokrácia. Igen, nem igen, de ha Orbán beszél, az a pucs, ugye? Igen, az de, a, de, de az ellenség pucs. beszél, de talán a kormány ellen, igen, az és esetleg, esetleg gyülekeznek emberek. Több százan, de több ezeren, hát az már... Szerintem bele kell rakni a hogy fideszes Bonsás. emberek, illetve fideszes politikusok, csak hát az a baj, hogy még lefordítják a könyvet, vagy elviszik a határon túli magyaroknak, hogy nem tudom, hogy ott tudják értelmezni. Tehát, hogy amennyiben egy fideszes beszélt mond március 15-én, az pucs. Jó, hát igen. Szerintem ezt, nem ezt törvénybe kéne foglalni. Nem. De, de így, most már elkezdhetnék mondani, hogy terrorizták, terrorizták, terrorizták. Miért nem mondják azt? M3 m3: mondják ki? nem mondják ki, hogy De egy terrorizták? az első, aki visszavonult, aki nem kívánnak felrobbantani gépet, nem kívánnak leányokat megerőszakolni. Én az első, aki elnézést fogok kérni, és azt fogom mondani, hogy jaj, hát akkor csak én értettem valamit. Igen, kormány, hogy a kormány bejelenti, hogy most március 15-én nem kívánnak leséket lerúgni, nem kívánnak koponyákat betör igen, igen. Kommunikáció <gül> zavar. Igen. <Komunikáció> zavar <gül> fel. Nem kívánják <gül> szé szétverni, <gül> szétverni, szétverni a tömeget, nem kívánnak lovas rohammal kardlapozni. Én leszek az első, aki bocsánatot fogok kérni. Lendvai Ildikótól, és Gergényi Pétertől, és Kóka Jánostól, és Kunce Gábortól, és Demszki Gábortól, és Gyurcsány Ferenctől ezekért a rágalmakért. De amíg ez nem történik meg, nekem sajnos élnem kell a gyanúperrel. De érdekes egyébként az a mérleg, ami, hogy mondjam, aminek az egyik serpenyőjében van egy beszélő Orbán, a másikban, meg <gül> nem tudom, 1500 rendőr, amelyik ütvág meg, rúgdossal fejérnek, de, de És akkor azt mondja, csak az egyik ezt, egyiket úgy hívják, hogy szakszerű rendőri intézkedés, a másikat meg úgy hívják, hogy a demokrácia határán lévő pucsközeli állapot. Tehát így, így az, aki szokott minket hallgatni, azt tudja, hogy mi, hogy is mondjam, nem vagyunk sem Sógorai, sem Komály Orbán Viktornak, a legkevésbé sem. Sőt, bevallom őszintén, hogy én jobban örülnék, hogyha a szülőjében babrálna egy kicsit a szőlőtövekkel, vagy mondjuk a bányájában. Egyébként. De egyébként Mert az nem figyel... szereted a bort. Egyébként <gül> azt figyelem, nem én az Orbánt nem szeretem. Egyébként azt figyeled, hogy a, hogy amikor amikor Orbán az hozza ezt a kétkezi embert, tehát a hurkát tölt, meg szőlőt, metsz, meg, meg a bányájában, ott, tehát érted, csákot meg ilyen, tehát akkor így, Zsákot hordott, a másik is azzal nyerte, meg a választást. Más de másképp, meg hattyút is tömött a száján keresztül, vagy valami ilyesmi volt, valami madárinfluenzás hatyút tömött. Szóval, amikor, eze, ami, <gül> <gül> amikor, ezek, amikor ezek történnek, akkor egy valamiről felejtkezünk el, hogy az Orbán bánya, az orbán. Orbán a tehát ez a sajátja. Saját kolbászat. Igen, igen, a saját kolbászatat tölted, de de, de, de, de, de Sok ember között, ott, ő is tölti a kolbász, mint a sokan, ő is meci a szőlőt, mint a sokan, csak az a különbség, hogy ők neki melóznak, ő meg beállt közéjük, amik forog a kamera, érted? Tehát így ez a, a vicce. Történet olyan, mintha valaki megy az autópályán 210-zel, és valaki a leállósában őt 250-nel, vagy, vagy 300-zel nem a számok az érdekesek mert Orbán egy fikarcit sem változott, tehát neki a, a, a diktatórikus vagy egyéb hajlamével őt sokszor szokták ö, ostorozni és bunkozni, ö, azok én úgy érzem, hogy nem változtak az utóbbi években, de közben a leállóságban elhúzott mellett olyan gyönyörűen az MSZP, aki olyan sokszor el tudta mondani Orbánról ezt a sok csúnyaságot, miközben nem felejtették el persze a korábbi képességeiket sem. Na. Azért ezt a terrorista dolgot azt szerintem ne hagyjuk annyiban, mert, mert ez, ez, ez most mindennapi téma, és ezt valahogy valahova kéne tudnunk tenni szerintem. A globális receptet nem jól alkalmazzák a fiúk. Tehát az alkaida kapcsolatairól kéne már a Fidesznek régen feltárni a, a hamis dokumentumokat, meg, meg szerb kapcsolatok, meg ilyenek. Jó, hát valószínűleg erre van szükség. Van itt egy esemes író. Érdekes az írása, mi az, hogy Kóka nem akar árpátsávos lobogót látni? Bennem van roma vér, de nem viszolygok az őszi mert a magaménak érzem. A mi városunk most csak röviden, itt a Pont FM 881 Jó estét kívánok! Fél hétkor a híreket, Biskynórától hallják. Jövő csütörtökön döntenek az iskolabetárásokról, betárásokról. Illér Zoltán a Fővárosi Védelmi Bizottság összehívását kezdeményezi. Új elektronikus eszközöket kaptak a fővárosi tűzoltók. Budapesten alább az influenza járvány. Ismét lesz torkos csütörtök. Holnap féláról lehet enni, több mint 200 itt teremben. A Mi Városunk hírei most végre részletesen, itt a .fm88.1-en. Március én dönt a fővárosi közgyűlés a budapesti szakközépiskolák átalakításáról. A halogatás csak bizonytalanságot szül, ráadásul minél később kezdik a reformot, annál többbe kerül, közölte Demszki Gábor. A főváros továbbra is 20 szakiskolát szüntetne meg, de idén szeptembertől csak a diákok egy része kezdené máshol a tanévet. A közgyűlés holnapi ülésén egyébként várhatóan visszavonják Tarlós István múlt héten megszavazott előterjesztését arról, hogy június 30-áig halaszták el a bezárásokról szóló döntést. Azonnali intézkedésekre szólította fel a hatóságokat a csepeli galvániszap ügyében Illés Zoltán, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának Fideszes elnöke, ma délelőtt a helyszínen, az egykori csepelművek területén. Hozzátette, amennyiben a hatóságok nem intézkednek a szennyezőanyag elszállításáról, a Fidesz lemondásra szólítja fel Persánnyi Miklós miniszter. Visszautasította Ilérzoltán vágyait a helyszíni sajtótájékoztatót kezdeményező Szabó Sándor, a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség igazgatója, aki közölte nem mutatható ki szennyeződés a Dunában. Új elektronikus eszközöket kaptak a fővárosi tűzoltók, amivel nagyobb biztonságban lesznek, ha egy telített helyiségbe kell bemenniük. A műszerek ugyanis jeleznek kinti kollégáiknak, ha a tűzoltó nem mozdul, vagy ha vészesen fogy a levegője. A beruházás 50 millió forintba került, és várhatóan márciusban kezdik használni. A tűzoltók égő vagy telítődött épületbe csak légzőkészülékkel mehetnek be, és kizárólag többen, ilyenkor veszélyes gázok között dolgoznak, így fontos, hogy folyamatosan figyeljék az épületen kívülről is, mennyi levegőjük van még. A legfrissebb adatok szerint a fővárosban 28%-kal csökkent az új influenzás megbetegedések száma. Még a múlt hét elején Budapesten járványról lehetett beszélni, az utóbbi hét napban már a járvány küszöb alatti a regisztrált új megbetegedések száma, mondta el a független hírügynökségnek Jakab Dezső, az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat fővárosi intézetének járványügyi osztályvezetője. Az osztályvezető szerint a csökkenés még nem jelenti feltétlenül a járvány végleges visszaszorulását, hiszen egyre több mintából mutatják ki az influenza A vírusát. A tapasztalatok szerint a vírus még aktivizálódhat, mivel a járvány lefutási ideje 6-8 hét. Február utolsó hétvégén tartják a tizedik budapesti lakásvásárt, 160 kiállító, 100 ezer lakását kínálja majd. Természetesen ott lesznek a hiteleket ajánló bankok és a lakásvásárláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújtó társaságok. A vásár kísérő rendezvények témája a lakáspolitika lesz. A részletekről Seifid Adél sajtófőnököt hallják. Amikor én indultunk, akkor pont ez volt az egyik kérdésünk, hogy el fogják-e tudni képzelni az emberek azt, hogy egy kiállításon nézzenek lakás. Ami a lakásvásárlások sikerének az egyik szika, az ugye az utóbbi év és tapasztalat, hogy tulajdonképpen hogy az internet nagyon-nagyon sok mindenre jó, nagyon hamar elég sokféle információt össze lehet gyíteni, de a személyes kapcsolat, ami a lakásvásárláshoz ma is nagyon fontos, mert ez egy bizalmi dolog, nem pótolható sem internetsel, sem újságra, ezért van értéke a lakásvásárnak. És arra gondolunk, hogy Hét kell ahhoz, hogy mondjuk három-négy értékesítési irodát végigjárjunk, hogy egy-egy lakást megnézzünk egy-egy különbözőségnél, vagy hány telefon kell -e folytatnunk, akkor egyértelmű az elő, hogy kényelmesen egy helyen lehet találkozni tulajdonképpen 160 irodával. A gyakorlatilag megtalálható a budapesti új lakáspiac nagy része, nagyon sok olyan új projekt is eljön a kiállításra, amelyet itt festelnek, tehát még nem így műter az értékesítés, de már az a regisztrációba így így így mennyi, hogy kereslet, a látogatók formájában megérkezik, hogy mennyire fogadja be. A Ismét lesz torkos csütörtök. Holnap több mint 700 étteremben lehet féláron ebédelni és vacsorázni. A gasztronómiát épszerűsítő kampányt most rendezik meg másodszor. Tavaly ez volt a nagy ízutazás legkedveltebb állomása. Csak nem fél ezer helyen várták a vendégeket féláró kedvezménnyel. Az akcióval tavaly nemcsak az itt megforgalma nőtt meg, hanem a bevét is. Közlekedési hírek A Kapi utcában a Bimbó út előtt a Pasaréti út tér felé a külsősávott gázüzeték javítás miatt lezárták. Zuglóban a Mogyoródi út és a Miskolci utca kereszteződését átépítik, mert jelző lámpás csomópontot alakítanak ki. Emiatt útszűkületekre kell számítani. A 13. kerületben a Szabolcsúcát, a és a Díva Júcsa között ugyancsak csatornaépítés miatt zárták le. Időjárás jelentés. Holnap nyugaton szorványosan a középső és keleti területeken több felé valószínű eső zápor, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0,5. A legmagasabb nappali 6 és 11 fok között alakul. Pénteken és a hétvégén változó a napos felhős idő várható mérsékelt lehüléssel. A mi városunk most csak röviden, itt a Ponte 88.1-en. Jövő csütörtökön döntenek az iskola bezárásokról. Illér Zoltán a Fővárosi Védelmi Bizottság összehívását kezdeményezi. Új elektronikus eszközöket kaptak a fővárosi tűzoltók. Budapesten alább hagyott az influenza járvány. Ismét lesz torkos csütörtök. Hajnap féláról lehet enni több mint 200 étteremben. A főváros híreit hallották Miskim órától. Holnap ugyanebben az időben ismét jelentkezünk a legkisebb budapesti hírekkel. Tartsanak velünk akkor is! Pont FM 88.1 Társadalmi célú hirdetés Segíts, segít, kérlek, segít, kérlek, segíts. A gyermekre nem halálos betegség. Kérjük, hogy adója egy százalékával. Ön is segítse a gyermekráp alapítványt. Segítsen! Egy félér évese kerül. Köszönöm, hogy segítettél. Készült a Gyermekrák Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Info.a88.1-en. Reklám. Erzsébet idegen vezető. most tudja meg, hogy a hatos lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 166 millió forint. Az ötös lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 212 millió forint. Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? Mennyi? A 6-os főnyereménye 1 milliárd 166 millió forint. Az 5-os főnyereménye 1 milliárd 212 millió forint. Bármikor bejöhet. Fé szarfot bírtuk az időt Chevrolet modellek tavalyi áron. Vásároljon most Chevrolet és még a 2006-os árakon kaphatja meg őket. Spark 1 millió 799 ezer forint. Négy ajtós Aveo 2 millió 199 ezer forint. Vagy Lecetti 2 millió 699 ezer forint. Chevrolet, az igazi plusz. Chevrolet Gyurai, Budapest, 17. kerület, Pesti út 5. Telefon 256 0036. Infopont a 88.1-en. Reklámot hallottak. Super! és a nemzetközi terrorista összeesküvést tegyük interaktívvá. És magyará, és, és És nemzetivé. Úgyhogy várjuk a terroristák hívásait, aki terrorista, az hívjon minket, és közölje velünk a bejelentését. Ne csak minden index által megvásárolt macis prolinak lehessen terrorfenyegetés ebben az országban, demokratikus terrorizmust. Bárki lehessen terrorista, szeretném kérni, úgyhogy 22 34 88 1 a telefonszámunk, számunk, amin várjuk a terroristák jelentkezését. Bejátszok egy promót, és mikor a ne. promónak vége, akkor szeretném, hogyha már jó pár terrorista lenne a vonalban. A terroristának néznek lassan itt már mindenkit, meg pucolónak. De, de hozzánk, csak valódi terroristák telefonálnak. mindenki állt a Én nem, azt dolgozom, elnök, elnök, nem kap senki, aki hívni, ez nem, az le mi le? Ez nem az index szerkesztősége. Tőlünk ki a borszeszes üveget nem fogtok kapni se tele, se üresen. Minket csak akkor hívjatok, hogyha tényleg van ultimátumos ebetekben, zsebetekben, mert hogyha nincsen, akkor mi nem vagyunk rátok kíváncsiak, de nem kell minket összetéveszteni az indexesekkel. Mi nem fizettünk, nem kaptok sört. Értsétek meg! Meg Székházra az? lövési szándék, az már számít, vagy az még nem terrorizmus? is. jó, Meg annyira, jó. annyira Kamu interjút, mint a, az bármikor össze lehet hozni, tehát ez, fo, no no ez nem ilyen lesz, jó, ez jó, más, más. nem jó, bocsánat, ez most valódi lesz, majd nem lesz, Nem, nem a Kamu, nem vagyok piláncsak a Kamu fenyegetésekre. Szerint, valódi, a csak a valódi, valódi terror fenyegetéseket szeretnénk hallani 22 34 88 1 akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi közvetítésével. Betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dönpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kikűzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT érték papírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.ceszkokezep.fiblog.hu. Leszvetette a telefonáló. Volt egy, volt egy gyakor Na, megint jön az. Lehet, hogy most Orbán Viktorív, vágyál. Ferró Retek! vagyok, hát Ez, ez már a fenyegetés? Ez ez már nem, nem, nem, nem. Nem jól kezded ne úgy, hogy nem, nem. Ugye, kezded, nem tudlak komolyan venni. Uh, azért telefonáltam, hogy egyrészt a rádió hallgatókat, másrészt titeket, és főleg különösen, különösképpen téged Robi szeretnék meghívni egy konferenciára, és én ezt szeretném elmondani, nem tudom, hogy először kell. terrorizálni a konferencia? Ha nem terrorizálod a Robit, a pillanatban kiveszek az adásból, szóval terrorizálni fogsz vagy sem. nem terrorizálni szeretnék, de mindig vagy hogy Robi, hozzás szeretnék szólni, mert szeretném, hogyha erre a konferenciára, mint előadó esetleg el tudnál jönni, és Öh, előadhatnám nem, azt nem, a pénzt, amit elloptam az előző négy évben? Nem, nem, nem, nem, öh, hogyha ez valamelyest így érdekelne, akkor a kapcsolatot tud születni, hogy lehet Örömmel, örömmel, hogyha dobsz, dobsz az SMS-falra egy SMS-t, és abban benne, benne lesz a nevedés a számod, meg valami útalás, akkor én azon foglak téged találni. Jó, rendben. Egyébként elmondtam, hogy be, hogy miről van szó. Majd öh, szerintem azt konzultáljuk le személyesen. Jó, rendben. A, az sms 06 30 30 30 88 1 az sms szám 30 30 88 1 Három darab 30-as egymás után, és utána 88 1 maga a frekvencia Már ilyen jó vonalban vagy, nem akarsz, akarsz Valami fenyegetést? Valami, már tegyen már valami fenyegetést Búcsúdjál már valami is Mondjál, Mondjál már valami fenyegetőd, vagy csak annyit, hogy ah. Ah. Ah. Az is nagyon kemény Köszönjük, köszönjük, köszönjük. köszönjük. Hello, hello. El vagyunk keseredve. Csörög a, szeretre, sörög, sörög a te telefon, lehet, hogy egy terrorista? Egy rendes terrorista szeretnék. Haló, én Svél Csaba vagyok. Én nem vagyok, nem vagyok, hogy vagy nem, nem, vagy nem, nem, nem, nem, hát, nem Szávos Csaba. Én, és igazából, igazából én ilyen zenei terrorista vagyok azért. Na, az <suk> valami. Hát az már jó lenne. Az nagyon hangosan kéne annak azért én megszólni, és nagyon kemény szállal. téren fogsz ez máj ez ilyen, gyakorlatilag ilyen, politikamentes, de hiphop zene. Aha, engem mulatosan lehet terrorizálni Az, az engem is. És hol a legkevés. Soha a Magyar Nemzeti Hip? A Magyar Nemzeti Hip, amik arról van szó, hogy uh, én uh, 13 éve csinálom ezt a műfajt, és uh, nagyobb kiadók még annak idején elutasítottak, mert hogy nem. És nem akarod én, őket terrorizálni, ezért esetleg valami robbantáson nem töröd a, fénkét, a fejed? Semmilyen fenyegetésed nincs. Dehogy nem, a én már 13 éve fenyegetem. Mit fog őket, velük csinálni, mondd el! Velük. Hát figyelj, gyakorlatilag e, megreptelem, tehát így a... Mert ugye... Mert is, csinálok, Mi sokan vagyunk, de elegen. Nem elegen, és gyakorlatilag mi a magunk is számában, kis a magunk közegében, annak az x ezer embernek, aki azt az igazi zenét szereti, nem pedig amilyen nyár dolgokról szól, mert nekem minket mindig elutasítottak az ilyen kiadók, hogy ez nem jó, mert nem ez folyik. Én az is, az is az ebben a cipőben járok be, bevallom neked, hogy én is nem és ugyanebben a cipőben járok, mint te. Pontosan mi, mi, ugyanebben a cipőben. terroristák vagyunk, mi csináljuk a magunk is notát, eladjuk a magunk is zenéjét, visszajön. E, Ó, ez, ez, az, ez, nagyon, ez nagyon, ez nagyon delik, de a az, még Azért mindig nem az e, érzik. Egy tovább lépési lehetőség lenne a terrorista szakmába való átnyer. nem gondoljuk még, most ezzel be lehet kerülni Mi a médiába. Mellett, a médiába mellett, tehát a rendszer csak hit, nem biztos, hogy be tudtok kerülni, de talán nem, terrorista. Jó, jó, én megfigyeltem, hogy a hírekben manapság egy terrorista, könnyebben kerül be, mint egy terrorista. Ez így van, ez nagyon jó, ez nagyon jó szöveg volt. úgyhogy, és azt most jobbdkül nem húzhatod rólam. A szakács is bekerülhet a teflonista. Aha, köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Szeretnénk rendes terroristákkal találkozni végre. Szeretnénk azt, hogyha egy komoly, konkrét terrorfenyegetést fognánk. Ez jót tenne a hallgatottságunknak, jót kapnál a szóval. Na. Halló, halló! Szerúszok, akkor bemutatkozni már nem fogok. Na végre, gyanús, már gyanús. Vankrét arról fenyket. Már úgy is, is, is beméltek a számot. Konkrétan, ami ott nem tudom, emlékezzek a Multimer ügyre, úgy két évvel ezelőtt. De voltál, te csináltad! Minket. Az Istra! egyébként bevittek minket a rendőrséget tanúként kihallgatni. Lényeg az, hogy mi alapvetően már előttem megszállítunk, hogy én egy hagyományoző Egyesületben vagyunk, tehát kaldaljárkálunk és fánszivalban szokunk felépni. Szerveztek valami fajta visszavágást a rendőrségen enértások. Én a Budavára visszafoglalását úgy mert a fegyverek is meg vannak ugye teljes fegyver az önál a, a csapatunk számára úgyhogy, hát na ez jó, jól jól honnan vannak a fegyverek honnan hoztátok be a fegyvereket na bekapcsolódottak fegyverek. Magyarországon is csináltuk magunknak nagyon jó, bekapcsolódott meg, meg, meg lehet is meg lehet, csinálni, meg me lehet csinálni. Most, csinálni most már az index újságírói is itt vannak a vonalban be, tényleg be vagyunk sózva teljesen mi mi igen, hogy az összes hagyományi egyesületet meg kell szüntetni, mert mind is. arra vagyok kíváncsi, hogy átviszi поешь. A páncél, Meg kell próbálni. Páncéltés. is. hiszem a páncélt. Na ez igen, ez terror fenyegetés. Na most, ultimátumot és feltételeket. Igen. Felttimátum. Feltételek, fel. Hát szeretnénk sok-sok pénzt kapni a hagyományos esetek részére, hogy őrizhessük ennek az országnak a szép hagyományát. Ez is szóval, gyarra! Szóval, pénzt a terrornak az, az újabb a és pontot, újabb eszközök. Egy kiképzőtáboron gondolkodtatok már esetleg. Tessék? Kiképző táboron, ahol lehet a fiatal lelkesterülés. Ez magunkat az edzéseken és az edzéseken készültek az összecsapásra a rendőrökkel? Hát, összecsapások a teljes mértékben. De képződ. csak hagyományőző módon. Csak hagyományőző módon. Helyes, helyes, helyes. Nem, nem is csak úgy, csak úgy, ahogy a rendőrök jönnek érte ez a. Nem ilyen globalista módon kell ütni, hanem úgy rendes magyar módon. Rendes módján. magyar módjára, visszaíz bőr! közé <síns> csaptok olyan jó magyar huszárosát. Áll jó van, csináljátok csak kedvetekre. És azt tervezitek, hogy árpádszávos kordont vontok a parlament köré, és nem engedtek ki onnan senkit? Vagy ez hát, egy másik szervezet? Az, az, az másik szervezetben mondjuk. Egyébként a kódnak egyetlen egyetemelne, hogy addig ki nem engedni senkit abban a nyomorult parlamentből, amik valami értelmeset nem tudnak kinyögni. De még helikopterrel a, de se. Akkor, még helikopteres. Még az árpátsá fölötte is. Hát fölötte is szigorúan teljes mértékben burulik. Az árpátsá szivárvány, a szivárvány ő vetülne a parlament fölé. Egyébként ez is egy nemeséges dolog ez az árpátsá, mert ugye az Egyesületünk azt használja az, az árpátsá, hát hogy fasznál. Fasznál. ott mint, mint, mint ugye hagyományos. Ugye a Mátyás király korabeli zászló, e, mert, mert hogy azt használták. Innen csak nem csak, az csak az mo az most az is használják. Hát persze, az hogy használják a terroristák szenti terroristákban ...várják, várján felé. Ezért egy pillanatra ezt nagyon ritkán hangzik el a magyar méterben, de hát mondjuk azért el, hogy a, én úgy tudom, hogy a tisztek mai napig uh, NATO, NATO, NATO fajtára nap felőtt volt de, szó az mb de a Dárpácsában zászló is ott van, amikor esküdtesznek. Na, na erről nem tudok. A, a, a, a, a terror folyamata nem állhat otthon, új új Újabb és újabb terroristák vannak a már. már halló. Ez jó volt, ez jó volt, Ez jó volt, ez, ez jó volt, ez kis kis jó volt, ez jó volt, ez jó volt, ez jó volna ez jó volt, ez jó Sziasztok, én az illatfelszabadító brigától beszélek. Oh, De Igen? Te és nagyon-nagyon komoly fenyegetéseim vannak. A 24 órán belül nem süt ki a nap, óránként egy plüsmassit széttépünk. Nagyon kemények vagytok! Ez gyurcsány, gyurcsány Ferencnek szól egyébként az ultimátum a Gyorbán Viktornak, ezt hát azért tisztázzuk. Az egész uh, úgymond meg. Ó, de kemény. Jó. Ez igazán forradan. kemények vagy a krupaciat. A Nemzetbiztonsági Hivatal információi alátámasztják a sajtóban a szélsőséges tevékenységgel összefüggésben eddig megjelent hivatalos állásfoglalásokat. írja közleményében a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az Index kérdésére Péter Falvi Attila, aki maga is meggyőződött az információk megalapozottságáról, kijelentette a hivatal közleménye korrekt. Az országgyűlési biztosok megállapították, hogy a hivatal információi alátámasztják a szélsőséges tevékenységre hivatkozó eddig megjelent hivatalos állásfoglalásokat. Olvasható a közleményben. Szilvási György a titkosszolgálatokat és felügyelő kancellária miniszter két hete azzal indokolta a kordont, hogy szélsőséges csoportok a parlament elleni támadásra készülnek. A miniszter elmondta, hiteles információik vannak arról, hogy szélsőséges csoportok meg akarják osztani a rendőrség erejét, összehangolt tervekkel erőszakos cselekedeteket készítenek elő, akcióik fő célja a Kossuth tér megszerzése. Ezeket a bizonyítékokat ismerhették meg az eddig szkeptikus ombudsmanok. A hivatal vezetői és az országgyűlési biztosok közösen hangsúlyozzák, hogy a kialakult helyzet kezelése széles körül társadalmi összefogást igényel. Nekfogluk fogjuk szerezni ismerkem, teret, szeretni. meg egy szerezni. szerencsét vona ponthoz nem mond le. Nemzetbiztos vagyok, azt jelenteni, Mondom, hogy egyetlen pisztoly. És miért? És miért? És miért? És miért? És miért? Sziasztok, Sanyja vagyok. Nekem azt tették ebbe a nemzetbiztonsági kockára megfordon ügybe, hogy március 31-én hazamennek a terroristák, vagy nem tudom, mi lesz március 31-én. elhalasztották. Han... Na jó, de érted, így március 31-én tudjuk, hogy vége a terror veszélynek. Tehát érted? Ez egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen program szerű. Nem mondhatták azt, hogy 16. Hát azért ez az mennyire ciki lett volna, azt mondták volna, hogy 16-án volt. De 990. Március már 31-ig kell lejár a szerződés, vagy iről van. De már bejelentették, hogy nem Március 31, mert az kommunikációs hiba volt, hanem június. De tárgyaltak a terroristákkal, tugod. de nekem nem is... Nem, nem tárgyalunk! A te... Teheze... Na jó, ebben a kérdésben nem ismerünk de egyszer. A Terroristával nem tárgyalunk! Interjúzunk vele! Jó tudtok menni a netre egyébként, mert tegnap a Semjén Balgé volt Tófé, semjén. miket most fenn van? Hát elismeri a kormány, hogy igen, hát volt valami terv, meg van is, de de hát ezért nemzetbiztonságilag telepítünk be japánokat, meg kínaiakat, meg stb. Úgyhogy nagyon aranyosra, a hazudozás, ugyanúgy megy szomádbe. Szóval. Jó, én szeretném ha semmilyen bemutatná a bizonyítékokat. Jó, hát lehet, de értsd érts meg, amikor, amikor ezekből kicsúszik egy szó, hogy, hogy hát igen végül is, azt tudod, mit jelent, az egy összöbi beszédnek az első szava. Hát <tos> végül is, igen, hát tényleg van Jó, egy ilyen vagy egy illetve a baján szólja valaki vécélehúzás közben magátért, tehát, hogy tényleg szőttünk terveket, kínai betelepítéssel, stb. Tehát, tehát tényleg rövei az egész, komolyan mondom, de most elbúcsulok tőleten, kiket szálljon. Sziasztok! Szóval a nemzetbiztonsági kockázatról még annyit azért mondjunk el, hogy milyen érdekes, hogy a teveszétházas lövöldözés után bejelentették, hogy így megerősítik, úgy megerősítik, aztán eltelt két nap, valószínűleg ott is rájöttek, hogy kommunikációs zabar vagy nem tudom mi volt, és aztán mondták, hogy már nem szükséges. Hát én elképzelem, ha Franciaországban megtörténne tényleg, hogy a, a prefektúrára lőnek gépkarabéjjal, Hát azért másnap nem jelentik be, hogy harmadnap, hogy akkor, akkor bocsánat, mégse, mégse erősítjük meg, mert ebből mindegyük Nem, nem szerint, tudom, mi nyugat majmolás most. De, hát. de most tényleg, de jól leszámítva ezt, most akkor nem francia, teljesen mindegy. Szovjetunió. Hogy ott éltem a hosszabb ideig, úgyhogy azért jut eszembe, de, de teljesen mindegy, hogy hol. Hát ez, ez röhely, hogy bejelentik, hogy van nemzetbiztossági kockázat, aztán másnapra elmúlik. Uf, tényleg vicces. Oppa, éppen az másik. Adatú. Az az érdekes, hogy vannak azért valódi terroristák is, jó lenne, hogyha azért őrájuk is fordítanánk némi figyelmet. Raúl Castro, ügyvezető kubai elnök lánya szerint nagybátyja Fidel műtét utáni felépülése igen szépen halad, és várhatóan ismét igen tevékenyen vesz majd részt a kubai kormány munkájában. Fidel fantasztikus elkendezett Marielle Castro, vasárnap havannában édesanyja új könyvének dedikálásán. Castro unokahúga elmondta, hogy az elmúlt napokban ugye személyesen nem találkozott nagybátyjával, de sok olyan emberrel beszélt, akik különböző szempontból jól tájékozottak az állapotáról. Tudom, hogy nagyon jól van, a felépülése igen szépen halad, és tudatában van korának, a forradalom jelenlegi eseményeinek és nagy bizodalma van az eltársaiban, mondta Mariella Castro Aspin. A Magyar Demokrata Fórum és Ifjúsági Szervezete felszólítja Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és a fiatal baloldalt, hogy határolódjon el a kubai forradalomban fontos szerepet játszott Segevarától, mondta Almási Kornél az MDF alánöke kedden. Az MDF és az Ifjúsági Demokrata Szövetség nyílt levelet írt a magyar miniszterelnöknek az ügyben. A dokumentumot a FIB képviselőjének adta át Almási Kornér és Lasztovica Gábor az IDF elnöke az MSZP székhez előtt Budapesten. Az MDF alelnöke hangsúlyozta nem ért egyet azzal, hogy a magyar miniszterelnök és a kormányzó párt ifjúsági szervezete azonosul egy terroristával. Egy a vezérrel, akinek kezéje sok ember vére tapad. Lasztovisza Gábor kiemelte, hogy Csegevara olyan személyiség, akit semmiképpen nem lehet példaképnek állítani a fiatalok elé. Gusztos Péter szerint nem volt átgondolt a lépés, hogy a miniszterelnök részt vett a fiatal baloldal Csegevaráról elnevezett hétvégi rendezvényén. Az SZDSZ képviselője erről kedden nyilatkozott az mt nek Gusztos kiemelte Gyurcsány Ferenc felelősségét abban, hogy példát mutasson a baloldali fiatalok számára. A liberális ügyügyő kijelentettel nem lehet kettős mércével mérni, és emlékeztetett, hogy a szocialistákkal közösen többször kritizálták Orbán Viktort és a Fideszt, amiért a szélsőségekkel vállalt közösséget. Az ezért ifjúsági szervezete már többször helytelenítette, hogy a FIP csege varakultusz ápol. A FIP vezetését ezúttal is arra kérte, hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal. Vonalban van a fiatal baloldal budapesti elnöke, Marsovszki Balázs. Szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nekem az a kérdés jutott eszembe, hogy ugye valahol ott a Karib térsében van ez a misztikus Kuba meg Csegevara, hát nem tudunk, mi nem értünk abból sok mindent, de ha önök csegevara e, vállalhatónak tartják, kérdeznék olyat, akit mindannyian ismerünk és értünk. Például Kádár Jánosnak vállalhatónak tartják? Nem. De a igen? A céljait. A ha... És a személyét? Miért is kádárlás van? Mi volt a baj? Igen. Ja. Természetesen le lehet ideig egyszerűsíteni az egészet. Igen, egy hiszen ezt kérdeztük, kérdeztük, tehát megtettük ezt az egyszerűsítést. Van. Így van, így van, így van, így van. Annál azt hiszem ez egy kicsit komplexebb ez a kérdés. Mi elmondtuk, hogy Csegvarának az a baloldalság, amit ő képviselt a szegények segítése, az igazságoság, az egyenlőség azok számunkra olyan értékek, amik elfogadhatóak, mint valóldali fiatalok. És az atomfegyver bevetése Floridával szemben Ez szintén Csegevara képviselte. Ez is elfogadható? Igen. Igen. Mert ezek mind Csegevara-hoz tartoznak. Csegevara jelleméből nem lehet bizonyos elemeket kiemelni. A céljai. Ez egy célja volt. Ezek mind a céljai volt. Célpontja. Igen. Igen. Okay. Orbán Viktornak is vannak remek céljai. Orbán Viktor elfogadhatónak tartanák, mint Önök számára példat ért. Például antikapitalista hát, határozottan. Hát mondjuk ez tényleg aludjuk az, hogy Orbán Viktor baloldali politikát folytat elvileg bizonyos tekintetben, miközben... Tehát Önök szerint Orbán, Orbán Viktor baloldali? Nem azt mondtam, hogy baloldali. Bizonyos, de a de a céljai. bizonyos céljai. És ezekben a kérdésben Önök egyet vele, amiben Orbán Viktor baloldali? Már Vagy a szemben egy jobboldali nézetet, tehát ön említette, hogy Orbán Viktor bizonyos kérdésekben baloldali nézeteket vali az? Igen, igen. Ezekben igen. a kérdésekben önök osztoznak Orbán Viktor baloldali nézeteiben? Hát nézzel következő. mire gondolt pontosan. Hát ön hogy bizonyos kérdésében baloldali nézetek. Hát de, de melyik kérdésre? Hát ki lehetem ki, ki lehetem lehet, lehet, lehet, lehet, például. Áll, hát, változat, hát, változat. Igen, hadd mondjak egy példát. Önnek például készülnek-e a közeljövőben baloldali radikális demonstrációra a kormány neoliberális eh, gazdaságpolitikájával szemben? Mert eh, Orbán Viktor többször tett olyan határozottan eh, a neoliberális gazdaságpolitikával, globalizációval szembeni kijelentéseket, és, és hogyha önök ezek, ezekkel nagyjából egyetértenek, nem is ez a kérdés, ne érezze ezt ennyire konfrontatívnak, hanem, hanem tényleg ö, azonosulnék is szívesen ezzel, hogyha ha azt hallanám, hogy önök csege ihlet nyomán készülnek a közeljövőben a kormány neoliberális politikája ellen tüntetni. Tehát a következő a helyzet, ö, én nem mondom azt, hogy a Csertesten barbaráztam a fiatalabb oldal javasolta a Nemzeti Felemelkedési Alapot. A Nemzeti Felemelkedési Alap arról szólna, hogy hátrányos helyzetű fiatalokat támogasson az oktatásban, a továbbtanulásban, amely alapba egyébként várnánk a cégeknek ugyanúgy a felajánlásait. Külföldön ezek működnek. Ez egy baloldali program és ezt most mi ezt képviseljük. Tehát az uralkodó a... várják a megoldást, mert ők adnának erre pénzt akkor, akkor, a klasszikus Marxista megközelítésben akkor a, az elnyomóktól jönne a megoldás, mert ők adnának konkrétan erre pénzt. hát ez osztályhatós mese, nem? nem. Próbáljuk a csegevarafélekból Próbál tegúrjákat alkalmazni. Én próbálom az asztályharcos logika szerint értelmezni, amit mond, és a nem értem, mert, mert én egy asztályharcos logika értem, szerint értem, kérdeztem elnéz, azt, hogy készülnek egy demonstrációt. Tényleg, bocsánat, tehát csak próbáljon valaki elnézést egyszerre egy emberbe szerintem, én se értem, igen elnézést. Szóval próbáljuk alkalmazni a csegevarától kölcsönvett kategóriákat, például ezt a, a forradalmi marxizmust, amelynek értelmében az osztályharc, az, az a társadalmat különböző osztályokra, ellentétes érdekű osztályokra osztja. az A szegények felemelkedése az alulról képzelhető el. Csegevara is így képzelte ezt el. Nem a burzsóáktól várta a segítséget, nem, nem a burzsóáktól várta a felemelkedési alapot, hanem a, ezt az alapot a névkörében próbálta meg megszervezni. Tanulni kell, tanulni kell, erről szól ez a javaslat mindenkinek, és ebbe segítséget kell nyújtani. És itt a segítség a lényeg. Szerintem az, hogy most ez most honnan jön, az ember kötelessége az, hogy segítsen. A malódariságnak ez az egyik része, hogy segítsen az ember a szegényeknek és mm -hmm. próbálja meg valamit elérni az ő boldogulási kérdekében, és ez egy lényeges. Ez a kereszténi szocializmusnak nagyon fontos hagyománya, amit ön említ. Tehát ez, ez, ez mindig is a meghatározó... Ez uh, egy kértékkel, hogy legyen, igen. ahogy ön mondja. Um, én, én azért vagyok tanástalan, mert nem tudom, és biztos vagyok benne, hogy önnek van erről véleménye, várom is a segítségét, hogy vajon ha Cságevara még élne, ő mit szólna az ő, önök, illetve az önök által támogatott kormánypolitikájához? Mi lenne az ő benyomás így rögtön. Így hirtelen. Fordana egy úrcsányos pólót. Én, én, én, én, én nevében nyilatkozzat. Hát Mit gondol e e erről? Hát nyilván van egy elképzelése magáról e Csegevaráról, e hiszen tették, Csege De ön, ön kultiválja Csegevarád, e tehát nyilván tudja, hogy Csegevara, hogy gondolkodott. Vagy Csegevara elvei nyomán ön milyen következik? Arról is beszélgethetünk egyébként, hogy Kennedy uh, Mikét, uh, Mikét gondolkodott Igen viszont szerintem ez előre. most reálisabb kérdés felett is volt a konkrét helyzetben, mint uh, Kennedy hiszen I nem tudom hogy kérdődöm, igen De hát, ön ön egy kis, Ne aragudjon ezt azért mondtam hogy bárkit fölvethetek, hogy így ilyen helyében nyilváltam De Cságyavarát nem én fel hanem önök Ez a e különbség Rendben de, de Bocsánat elnézést de én nem Cságyavarát helyet gondolkodom De nem is tudja hogy ő hogyan gondolkodhatott egykor vajon Tippeljen Hát vannak, vannak dolgok amit az ő ő nem hogy valójában hogy mi az élünk, mit valózat ami De mm -hmm. Tám, Mi ebből, tudunk, ebből mm -hmm. tudunk következtetni az, hogy ő egyébként bizonyos gondolatait én tudom, hát én nem vagyok gondolatolva. Vagy én, én, mondom, mondom, én megmondom, hogy ha ellátogatna Önökhez, élne Csegemarra és ellátogatna Önökhez mit csinálna, ő fogja egy lángszórót és azzal füstölni ki Önöket. Én, amit én tudok történészként Segevaráról. Ő, ő, ő szervezne rögtön egy szabadszapatot a külvárosokban, és, és a szabadszapatokkal pusztítaná, írtaná végig az Önök székházát, illetve az MSZP székházat, t de nem állna meg a Fidesz székháznál sem. Tehát is így tovább, egy ilyen hosszú sort képzeljen el. És egy nagyon nagy tömeget Segevara mögött. A, az ő szervező erejéből kiindulva, ismerve őt. Politikai jelentel szemben. Igen, de én pacifista vagyok. Csak nem mondta azt, hogy Ha ez pacifista, akkor rossz példaképet választott. A gondit ajánlom a figyelmét. engem kérdezett, most bocsánat. Csak akkor azt kérdezett, hogy ezért mondom, hogy én pacifista vagyok. Na de hát akkor én nem cserévárá, hogy nem ért. Én ennél több vagyok, én nem szeretnék. De elnézést, bizonyos elmondtam az elején. amit nem, akkor lehet, hogy nem pontos. Azért meg trendi, no, beszéljünk önszintén. Tehát beszéltem szívesen a mondatomat, tehát hogy. Azért ö, ö, ö, mondtam a szöttsége arra meg az, hogy mert az ő értékei azokat, amit elmondott, hogy... Például a fegyveres harc. Az ő egyik értéke. Ön viszont pacok azokat, azokat, azokat, azokat, azokat, amiket én mondtam, azokról nem lehet beszélni. Hogy tehát ja, te, a fegyveres harc egy elég fontos kulcskés, hogy fegyveres harc által szerezzük meg a kommunista hatalmat, az Cseggavarának egy nagyon-nagyon nagyon alapvető tétele volt. Én én őszintén, szóval, nem amit ő mond... Nem elnézést, nem arról beszéltem, hogy a szegénységnek, a szegénység helyzetének a megoldásáról a fiataloknak segítsünk. Én el, ezt, ezt tolán, értem, uram. Erről beszéltem. De Akkor ő miért nem keresztény szocialista? Itt meglepő egyébként, én nagyon örülök egyébként, hogy Fölülnek is beszélgetünk, erről szívesen beszélgetek, de mondjuk a lényegi kérdés, mondjuk ez a nemzeti felemelkedésé alap. Mi <hül> javaslatunk és erről nem vitatkozunk. Pedig erről szívesen. Tehát, most is ebbe szeretne. Én <hül> azt mondtam, nekem, nekem van egy ilyen útivató van, van elképzelésem a sajtó és a politika viszonyáról, hogy én kérdezek, ön válaszol. Nem tudom, hogy ezzel védett. csak van a biztos, másképp képzelte volna el egyébként ezt. Csegevara például a sajtóval, mondjuk biztos vagyok benne, hogy másképp bánt volna. Tehát Ilyen értelemben ön Csegevara követőinek vagy magát, hogy szeretné ön megszervezni a sajtó tevékenységét, és meghatározni azt, hogy miről beszélgessen önnel a sajtó. Mert Csegavar ez biztos elvárta volna az újságíróktól. Ez történt, én most elnézést, eddig nem kérdéseket tettek fel, amire válaszoltam. Igen? Aztán azt mondta, hogy nem ezek a helyes kérdése. Értem? Hát, hát hogy minden is. Tehát, Tehát ez a e, beszélgetésünk után elmondom, hogy van egy. Olyan fontos rész, ami. De ön ezt elmondta, ezt az alapot. Így... Hallottuk. Az, az, azt mondja, hogy ez nem fontos rész. Hát miért nem tettük meg azt... ezt a javaslatot? Hát, de ha, meg szóval nem mondtam, javaslatot. hogy ez nem fontos. Minket most nem ez a fontos rész érdekel. Én elhiszem, hogy ő szívesen tematizálná ezt a műsort, de ön jelenleg a FIB felemelkedési alapjáért felelős, én pedig ennek a műsornak a szerkesztésért. Aztán nem biztos, hogy ez mindig így lesz. Lehet, hogy majd változni fog. Ha eljön csehevara, megváltoztatja ezt a társadalmi rendszert, akkor aki addig lent volt, az fölkerülés fordítva. Tehát, hogy akármi is elképzelhető, ha jöntsege csak az a kérdés, akarjuk-e ezt? Ne haragudjon, tényleg nem. Azért, én szerintem azért vagyunk ennyire indulatosak, mert a színünkön viseljük azokat az értékeket, amit ennek a tétje, ennek az egész dolognak. Például hogy Valahogy az az érzésem, hogy, hogy a fiatal baloldal ma nem jeleníti meg a, a marxizmus osztályharc gondolkodását. Egy, egy, egy durván, nagyon azért az durván... Azért nagy de... Nagyon, de, de Miért? Hát várjunk, a fiatal baloldal, az fiatal baloldal. Én nem értem azt, tehát azért nem vagyok, nem tudok igazán empatizálni önnel, mert nem értem azt, hogy önök miért nem demonstrálnak egy durván neoliberális, a, a, a marxizmus és a radikális baloldalaság szempontjából egyértelműen elnyomó gazdaságpolitikával szemben, és egy szociális demagógiával szemben. Ezt nem értem. <tos> Miért, ne, miért, de, miért nem demonstrálnak? Miért olyan van a szellemében? Vagy akárkinek a szellemében, igen. Na de hát pont ez a demonstrációnk, hogy próbálunk részt venni és segíteni. Hát ezért tettük meg ezt a javaslatot. Hát ezzel demonstrálunk, nem? De önök, ők ő... nem mentek az utára, nem annak van hogy leülök és mondjuk elteszek egy javaslatot. De ez Antolyan, a kisztári szakszervezet. Hát együtt, mondjunk valamit közösen. Hát ez, a... ez nem működik. Ide, hát, de nem ez ne ne érzi ezt olyan, nap, nem mint nem a... a rádió elé. Elkezdek önnek orvibálni. Az változtat valami helyzetem? Nem. Ha leülünk és beszélünk valamiről... Az ön egészségi állapotán lehet, hogy változtat. változtat Tehát ön a baloldal legnagyobb hagyományaival nem érte ezek szerint egyet. A, a baloldalnak az Mert összes forradalmi az hagyománya, nem hagyománya nem az, az egész Például a baloldalnak az egyik hagyománya, a hagyománya amit csak... Se... Megmondom, hogy ből. A baloldalnak az egyik legfontosabb hagyománya, ami egyébként, aminek egyébként saját volt az egyik legnagyobb zászlóvívője, hogy az, hogy én kimegyek az utcó, utcára, zászlók lobogtatok és hallatom a hangomat, az nem fölösleges. Az nem, fölösleges. Az nem lehet fölösleges. Politikai tett. Az egy politikai tett. Ön azt állítja, hogy kimenni az utcára és hangosan kiabálni az értelmetlen fölösleges. Ez kormánypropaganda. Ebben az országban az is. Mondtam, hogy azzal többre jutunk, hogyha leteszünk egy javaslatot. Ha nem, ha innentől kezdve van egy dolog, amit vitatunk. Így is, úgy is, mind a két oldal. Hát ön nem ért egyet a kormány, kormány neoliberális politikájával. Ezt ez, ez kimondta? Ki de nem csak ez, ez, ez, még nem, ez még nem hangzott el. tehát Ez még nem hangzott el, ez csak a visszánkból hangzott el. Tehát ön nem ért egyet ennek a kormánynak a neoliberális politikájával, és változtatni kíván rajta. Igen, ezért, ezért javasoltam. Hát alul ez a kijelentés? Nem, nem. Tehát egyetért a kormány hogy Nem, nem ezt mondtam. Én azt mondtam. Javaslatot kell tennünk, hogy a szegényeket segítsük a szegény orszú diákokat a szovászanulást. De, de ez egy igazi, hogy, hogy is fogalmazzak. Tehát, hogyha önök megállnak ezen a ponton, hogy a gazdagok segítségével, a szegényeken, a gazdagok hozzájárulásaival a szegényeken segíteni kell, akkor mondjuk válaszák rovinhódott. Mondjuk, ha a Ez És mindezt a javaslatot úgy teszik, hogy közben egy durván neoliberális politikával alakítják át a szemünk látára az egész oktatási rendszer mindezt segever a képe alatt mindezt egész oktatási rendszer és önök ezzel nem tiltakoznak hanem tesznek egy javaslatot ami ami arányban sincs azzal ami az oktatási rendszerrel ma történik hát abszolút nem abba az irányba változnak a dolgok amit ön mond az önök javaslata ez ezt nem érzékelik problémaként hát az, a... mi azt, hogy most várja az, az, az volt az utolsó hogy nem abba az irányba. Változnak, és ezért tettünk egy javaslatot. Végre nem kell, hogy jöjjenek a fiatalok. Hogy ezeknek a fiataloknak a Hát, a Nem, a, a, arról van szó, hogy, hogy ebben az országban ön fontosnak tartja a szegények segítését, az, a a rossz körülmények között élőknek a felemelését. Ön úgy látja, hogy ez a, ennek a kormánynak a jelenlegi politikája ezt szolgálja? Az a kérdés, bármilyen ügyben ezt szolgálja a jelenlegi kormány politikája? Ön szerint a jelenlegi, formánya, a jelenlegi ö ö kormánynak a politikája az embereink érdekeit kell, hogy szolgálja. És, és most a kell felfordítás, ez, ez, ez egy vágy, ez egy vágy. Ez tehát a vágy találkozik a jelenlegi szukó. politikai racionalitással, valósággal? Én kívánom, hogy ez történjen. Ön, ez egy kívánság az ön részéről, ez, ez, ez az ön lelki vágya, a valóság ö, értelmezésére vagyunk kíváncsiak az, az ön olvasatában. Valós ez valós az ön vágya, végül. ez megvalósul a jelenlegi politikában? Nem értelmezni kell, azt meg kell nézni. Látjuk, az ön értelmezésére vagyunk kíváncsiak. Ön szerint? Igen? Mire, miről mi szeretnék? Elmondom még egyszer a kérdést, és akkor ezzel időt nyer. Ön, ön, ön, hogy gondolja? A kormány jelenlegi politikája megfelel az ön azonóhajának, hogy az alacsony társadalmi osztályok szegények felemelkedhessenek? Hosszú távon, igen. Ez fog történni, igen. Akkor hát Csegevarra és Gyurcsány Ferenc hosszú távon tulajdonképpen ugyanazt akarta bár más eszközökkel, de ugyanannak a célnak a harcosai, bár az egyik az neoliberálisnak és bursóának tűnik, a másik az pedig egy proletár ez Tehát ez az ön véleménye ezt csak a látszat. Az emberek érdekében tették mindöketten. Ezt mm -hmm. egyébként, a, bocsánat, ha egy, egy idézetet megengednek, lehet, hogy nem... És Kádár János kinek az érdekében tette azt, amit tett, mondja egy mondja meg nekem, legyen pillanat, Egy idézetet. Egy pillanat, pillanat, hat tegyem meg, mert arra ugyan. Lehet, hogy nem pontosan idézek. Második János Pál ö, ö, mondta ezt, amikor Kubában volt, valahogy úgy fogalmazott, hogy... Ö, és elnézést, hogyha nem pontos, a katolikus.hu oldalról letölthető. A, a, a, valami azt mondott, hogy Isten trónjánál kapott helyet az úr jogait elkezdni érdemeiről, és hogy megvan győződve arról, hogy a segényeket akarta szolgálni. Egyébként önök ápolják a kapcsolatot ide a francia radikális baloldal, és látják, hogy ők, ők hogyan ő nem. élik meg, és hogyan valósítják meg a radikális boldogságot? Tehát csak cserévonával csatanak szellemi kapcsolatot. Is... Kubai, kubai párt fiatal szervezetőket mondjuk kiszer. A szellemi szellem ideológiai kapcsolatot látom, nem viccelek. E kubai kiszer. Ahogy elmondtam az elején, hogy mik azok a gondolatok és eszmék, amiket ő megjelölt is, ami számunkra elfogadhatóak, mi az, a, a, az az ügyben gondolkodunk így. Ez... Igen, valóban, valóban. Tehát ön kollektivizmust akar, mint Csegevara. Szeretné a társadalom teljes egyenlőségét. A mezőgazdaság kollektivizálását. És mindezt hajlan a fegyverek Jó, proletár kíván, mint Csegevara. Igen, ez a, ezek az öncények. Gerilla harc. Igen, tehát a teljeső mondatájimat, a már ugyan nem figyelt. Kod megismétlem még egyszer azt mondtam, hogy Csegevara, dolgozott a szegényeknek a felmerkedésért, az igazságosságért, a számunkra elfogadtató érték egy kis dolgot. Mert mondtam. Marsovszky balás Fibel hallottátok. Köszönjük szépen! Hát, szépen. Köszönjük! Én Én köszön köszönjük! Köszönjük! Imagine you were there You know I really did A broken nose and a feathered grain, she said. I really dig disco music. társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot járt általános közhadogság. Lészvényegzés minden hétköznap fél hattól a Pont Fm 88.1-en. Van egy Rahedli SMS-ünk, el vagyunk maradva, úgyhogy megpróbálok minél több ezt felolvasni. Ez az, adjatok neki! Kedves Ertén Balos Orbán vagyok, és Jobbosságe Vara vagyok. Mi vagyok én? A fiatal Balos Kultrendi? Cool, a Bagoly. Ezt gondolom, hogy a Fukult nevében mondta. Ezért szeretem ezt a műsort. Nincs még egy ilyen a magyar média szemétbomba, a közszolgálatban lenne a helyetek. Köszönjük. Minden azért nem vagyunk a közszolgálatban. Miért is? Mert a ne, ne. <kę naprawdę> e, ez egy Mi a közszolgálatban vagyunk, igen. <Trick> Köcsög módon provokatívak vagytok, de totál igazatok van. A jövőhavi havi példakép titó vagy Lenin lesz? A legnagyobb pank Lenin. Lenin apánk. <gül> nagyon vicces. Elhangzott tanulni, tanulni, tanulni. Hibány. Ez az ember ugyanúgy beszél mellé, mint a többi, ráadásul egy olyan példaképet választottak, akiről szar sem tudnak. Ő <gül> pénzügyminiszterként nem sokat csinált. Ez kínos vereség, de a vesztes nagyon gyenge volt. Azt sem tudja, hogy az embert tettei minősítik. Balfék. Ez nagyon Jó, fontos. Jól, fontos. Ez abszolút így van, tehát az eszméivel persze. É pont ezért hát első De mindenki a közjód, de minden az eszmé, az mindenkinek a közjót szolgálják, csak aztán, amikor elkezd nézniálni. Az érdekel. Ja ja, a fiatal baloldal és a szélső a fiatal baloldalnak és a szélsőjobbnak összekéne össze fogni, ugyanazt mondják. A fiatal baloldal és a szélsőjobb jobb egyelő Magyarország multikegyelő Izrael. Úristen. Itt azért Bocs a értelmezésért. Robi, beolvasod? nem már, már megtörtént. Na, ki ez a kretén? Merül fel a kérdés. Szerintem ránk gondolt, egyértelműen. Egyértelműen. Szerintem jó. <gül> <gül> Szocialista ünnep május 1. Szerintem akkor több történt, mint nálunk ősszel. Szocialisták, szakszervezetek tüntettek, mások pedig a tömegbe lőttek, írja Viktor. Én egyébként már abszolút május 1 párti vagyok ezerrel. Nem szabad előttet. Május 1-et ugyanúgy ki akarták sajátítani, mint ahogyan kisajátították augusztus 20-t is, csak május 1-et valahogy hatékonyabban nyilván. Castro megkérde megkérdezte egyszer az embereit, hogy van-e köztük ö, kommunista, mire Csáll jelentkezett, mert ő... hogy van-e közük köztük ekonomista, mire Csáll jelentkezett, mert ő kommunistát értett. <gül> <gül> Miután be akarta szüntetni a pénzt, menesztették. <gül> Megölitek szegény Marsovszkit! Hangzik a figyelmeztetés. Ne bántsátok már, nem tudja, mit kell mondani! Hát ez a csávú egy ideológiai zavarban van. Divatbalos, miért csodálkoztok? Ez Pistike 5 éves írja. Hm. Egészen pontosan nulla kérdésre kapott választ. Ez egy gerinctelen divatpatkány volt, írja Ben. Ha ez az utánpótlása az értelmiségnek, akkor kiemigrálok. Egyébként tényleg nagy. Úgy értem, hogy bajban vagyunk, tehát valahogy ha ez az utánpótlás, akkor tulajdonképpen lehet, hogy még az a színvonal amit most arnyira bírálunk, hogy <tos> pedig nem vagy nem van van van. Van Egyébként most már nem csa csak, csak kiemigrálni lehet Magyarországra, ha már ez a szó elhangzott, de beemigrálni is, mert gyakorlatilag itt élni ma Magyarországon, már <tos> egy belső emigráció. Én megfigyeltem, hogy én egy napig vagyok szabad, amikor kiírják a választást, és akkor eldönthetem, hogy a belső.. emigráció, igen, de akkor ilyen világos erről van szó, csak akkor kezdődik a belső emigráció, és akkor túl vissza akkor a szavazófülkében el. Döntöttem, hogy pepsi vagy coca viszek magammal. Mert ez a megyek, Igen, ez a választék. És akkor megyek belső emigrációra, és akkor fogom a coca cola Na, de akkor is így... Megváltoz, és akkor év múlva Pepsi, négy évig. Ugyanez megy. Az új meggyesit hallottuk, írja k. A k anyját, ez a... Jól felhúzott, még jól hogy benyomtátok Dave ez nagyon súlyos, egy csehívő, Fibisz Majom, a Nagy Burzsó Ázia szolgálatában, aki János Pántól idéz. Van ettől lejjebb, kérdezi Marci. Sziasztok, engemet igaz, igaz, igazolzatott a rendőr, és ki kellett rámolni a zsebemet, Ö, azt... Melyik rendszerben? Szerintem ez most nemrég történhetett. A Sprémre azt hitte, hogy gázspré, azt ma spréje volt a srácnak, És azt hitte, hogy gázspré. Ott rimánkodtam neki, hogy ne vegyél, mert megfulladok. De legyél már volna, ő ezt Jó, hogyha azt mondta, Rimánkodtam neki, hogy ne vegyél, mert megfulladok. Bizonyíténként a számba kellett fújnom belőle, elég megalázó volt így a karcsi. Ez konkrétan jogsértő is volt, én azt gondolom. Lassan lopják be az életünkbe a kubai életformát, írja Sefüle. Hát azért bűnös dolgok még sajnos hiányoznak. Líma, az már jól <gül> lenni. Azért az, még lehet azon is finomítani. Most akkor szervezhetek szállasi festet, mert a magyarság felemelkedését akarta? Simát. Hát, a arci, ugyan jól. az alapot. Legyen példakép Gianni Versace, ő biztos divatot teremtírja Red Cseh. De ez a csábor, ez tényleg, tehát, ő tényleg mindig úgy, úgy írja alá, hogy recse. Tehát ő, de, ő tényleg, tényleg, lehet, tényleg te neki a igen, igen, ez tényleg a, a legjobban. Igen, és, és hát most, most ezt kell begyalnia, hogy jönnek a divat balosok, akik egyébként kis burzsoák, nem, igen, nagy burzsoáknak, ő nagy burzsóák, csak kicsibe, de majd megnő, tudod. Tehát ő <laughs> valójában, nem, tehát, ő nem törpe, hanem ő még gyerek. Erről van itt szó. Bocsi, hagyd mondjak egy mondatot ordán balosságáról, Ezt baloldalról, von sokszor a fejéhez vágják, mintha valamiféle szitokszó lenne, hogy Orbán balos. Szégyelje magát. Szégyelje magát. Tehát mi az, hogy balos? Szerintem ennél bizonyos értelemben árulkodóbb nincsen arról, hogy mennyiben balos a balos. Azt már sajnál ne balhész hangzik el az sms javaslat. Én meg, meg most azért a fiatal baloldal prominensével való beszélgetésünkben azért feltűnően fidesz csicskák voltunk, ugye? Amikor számunkértük kértük a Marxizmus-Leninizmusnak a felvetéseit, az, Milyen, az a legalizmusunkat. Hát igen, a jobboldalon. Igen, igen, igen, igen. Ez ez de ma, mm. már, ma már valójában semminek nincsen értelme, mert a hatalom érdekében ezek előtték már a saját ideológiai patronjaikat tíz évvel ezelőtt. És miután teljesen kimerültek ezek, mert már. Fölváltották a másikét is előtték. <síns> a saját, de, mert a de, mert másik oldal már Fölváltották Tocsik Mártára, meg ezüsthajó KFT-re az összes ideológiai patron. Gyorsan átvették a másikét, és elkezdték azt ellövöldözni. Az, az az, az kimen? Orbán, Orbán, ki, Orbán kiment a bal oldalra, és előadt Kádár Jánost, <gysz> gyurcsájuk ezerrel neolibb politikást folytat gyakorlatilag. Kókoltiszem itt a szövegeire számíthat. <gysz> új burzová, igen, igen, ez, ez lesz a következő lépés. Tehát hogy arról van szó, hogy most már elhasználták az ellenfélét is és már nem maradt semmi, semminek nincs értelme, ezért aztán fölvesszük a jó divatos Hát ez volt mára a Demokrácia részvénytársaság. Gergő és Gábor nevében is hadd búcsúzzak el tőletek. Szerintem nagyon jártok már be, hogy a ti nevetekben búcsúzzak el. Igen, én búcsúzzak a saját mindenkinek köszönöm, aki Szevasztok. hallgat, minket. Legyetek ti azok, akik a magatok nevében búcsúztok, én pedig hadd legyek az, aki várlak titeket holnap is nagy szeretettel, fél hatkor itt a 88.1-es frekvencián. Addig is magatokra és egymásra, aztán Csegevara. Meg, meg, meg ilyenek. De főleg figyeljetek arra, hogy ha az utcán tombolnak, meg zúznak, akkor először hívjátok fel Marsovszky fidel hogy most akik lent zúznak, azok gevaristák-e, és hogyha szerinte gevaristák, és ő a céljaikkal egyetért, akkor csatlakozhattok-e. ha megkapjátok az engedét, akkor szóljatok nekünk is, mert akkor azon tényleg mi fogunk a legjobban csodálkozni. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay.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 Szembe megyünk a trendekkel Szembe megyünk a slágerlistákkal Szembe megyünk a tövegízzéssel A Bakelit számunkra nem egy darab pekete műanyag A Bakelit nekünk nem csak egy műsor A Bakelit misszió Hogy a rétegzene is formot találjon Üdvözöljük Önt A Bakelit világába Mielőtt elmerülnénk a különleges hazai zenék kínálatában Jöjjenek a hírek Hírpont a 88.1-en Öt megyében emelkedett, de országosan csökkent az influenzások száma. Szikével a hasában élt éveken át egy brazilasszony, keleti íme vagyok a független híreivel. A vallomások ellenére még mindig nem tudni, mi történt Móron. A Magyar Nemzeti Nyomozóiroda sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy biztos, hogy a mészárláskor használt fegyvereket találták meg az elsőként elfogott tatabányai férfi lakásán. Ezek a férfi vasárnapi vallomása után kerültek elő egy rejtek helyről. A Veszprémi Posta is gyűlössített férfi bevallotta, hogy ott volt a bankrablásnál, de azt nem mondta el, hogy rajta kívül kik voltak még ott és mi volt a szerepük. Társa szintén bevallotta, hogy részt vett az akcióban. Azt mondta, hogy az ajtóban állt, ő küldt el a bangba igyekvő ügyfeleket. Bolcsik Zoltán, a nyomozóiroda igazgatója, a már jogerős börtönbüntetését töltő Kaiserrel, és a vád alatt álló hajdúval kapcsolatban elmondta, hogy szerinte nem kizárt egy másik szereposztás is, de a rendőrség nem bírálhatja felül a jogerős bírói döntést. Bírósághoz fordulnak a házi orvosok, azt mondják, hogy a praktisok teljesen ellehetetlenülnek amiatt, hogy a kormányzat elutasította kérésüket, amely az állami finanszírozás megduplázásáról szólt. Az alapellátásban dolgozók legalább azt az amortizációs támogatást szeretnék visszakapni, amelyet januártól elvettek tőlük, közölte az orvosi kamara elnöke. Iger István hozzátette, hogy a házi orvosoknál maradó vizitdíjból nem lehet kompenzálni az alapellátás növekvő költségeit. 5 megyében emelkedett az influenzás megbetegedések száma az utóbbi egyhétben. Járvány heves, zala, vas és győrmoson-Sopron megyében van. Veszprém megyében is egyre többen mennek orvoshoz, de még nem érték el a járvány küszöböt. Bács Kiskumban is egyre több a beteg. Országosan azonban javult a helyzet 20%-kal csökkent a fertőzöttek száma, tájékoztatta a független híri nökséget Úcsai Lajos az NTSZ főosztályvezetője. Csongrád és Békés megyében, valamint a fővárosban már levonulóban van a járvány. A szerint hamarosan tovább csökken a megbetegedések száma, és várhatóan március közepére teljesen lecseng a járvány. Eltérő állásponton van a két nagy pedagógus szakszervezet. A pedagógusok szakszervezete alapvetően elégedett a hétfői 6,65 százalékos bérmegállapodással, de a jövőről tovább tárgyalna. Ezúttal azonban már nem a kormányal, hanem a tárcával. Egyebek mellett az ősztől tervezett kétórás óraszámemelésről is egyeztetnének. A pedagógusok demokratikus szakszervezete viszont nincs megelégedve a bérmegállapodással. A hétvégére nagy gyűlést hívott össze, amelyen a szakma jövőjét akarják megvitatni. 23 évig élt szikével a hasában egy nő, nemrég gyomorfájdalmakkal orvoshoz ment. megröngenezték, akkor terült ki, hogy császármetszésekor benne felejtették az 5 cm-es fémeszközt. Mindig azt mondták neki az orvosok, hogy nincs ott semmi, a fájdalmak csak a korral járnak. A 47 éves asszony úgy döntött, bepetli a kórházat. Végül az időjárásról, borult felhős napán előttünk több felé kell esőre, záporra számítani, legfeljebb 11 fok érkezik. Pont FM 88.1 Sportkörkép Sportkörkép Újabb győzelem a futszám elbérselejtezőn, a fennakadta doping és gálaton Francesco Flaki, a Flandoria csatára, és kikapott az első helyen kiemelkt David Nalbandian a Buona Firesi tenisztornán. Szép érteid kívánok, a mai szerkesztőt kópeszni zsuzsát hallják. A tegnapi 10-2-es győzelem után ma 3-0-ra győzött futszám válogatottunk az elbérselejtezőn. Szenen a Alicán válogatott volt Korma mielőtt csapatának az ellenfere, amilyenik az első félidő után csak egy gólal vezettek, de a második játék részben bebiztosították a győzelmet. A gólszerzők gyógysányi szót és volt voltak. A helyszínen kísérte figyelemmel a találkozót Gábor kollégám, és ha már ott volt, akkor fissi értékelték is a nagyon fontos győzelmet Tóth Károly pályáértővel. Sportkörkép. Na most játszott a második futália és a magyar válogatott, és a tegnapi 10-2-es győzelem után a Litvánia küldtük le három 0 mertem mert nem Toltkároly a válogatott pályaedzője. most egy kicsit azért, a után nagyon spúlyozott a válogatott, mert nagyon sokszor a kötelezőt a legnehezebb végrehajtani. Nagyon jó és fontosan így érezzük, hogy egy nagy szülés, ha a csapat vállára útvonult, ezzel a háromnullásból lakott, jó különbség győzelemmel. És én azt gondolom, hogy ez egy egyedül nagy győzelem volt. Felkészültünk rájuk, nem tudtuk, hogy ilyen nehéz lesz ez a segédeszk. Ennyi fejlődött a ritás csapat, mert ezeken csak 99-2000-ben még fölényesebben győztünk ellenük, volt azonban egy masszív középcsapatnak csapatnak tűntek. És az ott is ez a jó vizekedő taktikájuk önképpen bejött, mert az elején arra is tudtuk hogy Szerencsés is volt, mert az egy-két csapópát, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat fejlődnek ezek a kis csapatok, úgymond kis csapatok, Litvánia, és mások Romániát is, akik a, a románokhoz ért, szépen hallottam fölfelé. Azok, akiket végében hólokkal több hollal vettünk, azok most ott vannak a nyakunktól, és komoly ellenfelénk lehetnek. Elszűben volt, hogy türelmesen a válogatottunk, hát nem kapottak a fiúk. Igen, ez a taktikának része volt. Ezt mondta a úr, hogy tartsuk a labzát, nem kell sietni, nem kell ralni, erről a is fognak fáradni, és ez a fizikai köré, tulajdonképpen, ezt fogom, hogy De, de ez a taktika is nagyon boldog hogy csak a szörül elő. Ugye az oroszok ellen játszott széneken el, a mindent mérkőzés, most csak az az egyetlen, aki jött a sajtási alapunkban, hogy ők négy éjjel bevertik ezt a mi három óra, tehát ez egy hasonló játék erőt sejtett. Mi 13-at a világon, viszont a 17-ek. Ha innen nézzük, akkor még egységesek is vagyunk. Hát igen, de az a helyzet, hogy ennek a világon is a repülőhelynek több összetelője van, többek között annak is, hogy mi azért olyan csapatokat fogunk, akik ezt meg tudunk verni. Én azt gondolom, hogy az lenne jó mérvadó dolog, hogy mi a spanyolokkal, vagy mi a brazilokkal tudásunk az vagyunk, például. A tudtunk lenni, ugyan ki tőlük, de benne volt a csapatba a tartást, nem zsólhatunk össze, és azok a mérkőzések is fokozatnak arra, és igazban várjuk ezt a mérkőzést. De csak egyetlen egy csapat vissza tovább, majd a 80-as ehropa bajnoki döntőbe, két éve sikerült, ez a bravúri itt van, akkor a horvátokat, az esélyesebeket, megverreve továbbítatunk. Várhatunk, remélhetünk, víztatunk egy hasonló utolsó a sok Azon dolgoztunk, azon az egész csapat, az egész tehát, hogy ez a bravur újból a játékosok nagyon motiváltak, azt gondolom, hogy ez a pusztán tulajdonképpen nagyon nagy fejlődés ment keresztül, ez a fejlődés, ez a gyállomás is, nagyon szeretnénk, hogyha ez a fejlődés nem állna meg, töltsön ez azt kell, hogy a csapat további vigyon. Mindezek fogunk tenni a tüzelem érdekében. az a tüzelem elég lesz, hát mégis annak is nagyon szeretnénk tovább menni. Sok kár, hogy hallottunk, sokakat válogatottunk a jajtőjét. Most pedig hallgassuk meg további sporthíreinket. Kapcsoljuk a Mobiltress munkatársát. Jó estét kívánok Francesco Flaki Kokainotot. Az Olasz Nandori a csapatának csatáránál pozitív lesz a Dopintet, amely kokain mutatta ki Flaki